Christoph Ellersgaard, du er jo magtforsker, eller eliteforsker, om man vil. Og vil du sige, at Kongehuset er en magtinstitution? Det vil jeg. Det er dem, som fordeler den symbolske magt i Danmark. I dag skal programmet handle om benhård magt, for hvor magtfulde er kongehusets medlemmer egentlig, hvor tæt knyttet er de til landets allerrigeste mennesker, og er det egentlig problematisk, at kongehuset er så tæt på og kan fordele magt til den økonomiske elite? Det ser vi nærmere på i dag i selskab med dig, Kristof Ellersgaard. Velkommen til. Tak. Du er, som nævnt i introen, ja, magtforsker, eliteforsker, om man vil. Jeg glæder mig meget til at have dig med i programmet i dag. Velkommen til. Og mit navn er som altid Fie Vest. Velkommen til Kongehuset bag kulissen. But, jamen, hvis vi lige skal starte med måske at lige præsentere dig lidt grundigt for, for lyttere af programmet. Du har jo, vi bruger dig tit på BT som kilde, fordi der er ikke så mange derude der forsker i dit område. Og, og måske skal vi starte med at fortælle lidt om det projekt der for alvor øh, placerede dig på på forskerkortet. Har jeg lyst til at sige, du skrev i sammen med kollegaer en en bog der hed Magdeliten i 2015, som ja. ligesom kortlag hvem der er de mest magtfulde mennesker i Danmark. Øhm, og kan du lige prøve at fortælle, øhm, hvordan gjorde I egentlig det? Det vi jo et eller andet startede med, det var måske et simpelt og lidt naivt spørgsmål, om hvem har egentlig magten i Danmark. Øhm, og så tænkte vi, det må vi på en eller anden måde kunne Undersøge i hvert fald, om vi kunne komme med et bud på. Og jo mere vi kiggede på det, jo mere kunne vi se, hvis man fyldte folks sådan formelle netværk, der hvor de sidder i bestyrelser eller mødes til sådan officielle begivenheder sammen, at det var et rigtig godt billede på, øh, hvem der var fra de vigtigste organisationer i Danmark, og hvem der var interesseret i at lytte til hinanden og tage hinanden med på råd. Så derfor gik vi i gang med i virkeligheden at kortlægge alle de netværk, vi kunne finde i Danmark. Der var mere end 5.000 forskellige forer med 37.750 mennesker i. Øh, så virkelig, virkelig mange øh, øh, vidt forgrænet netværk, og så bagefter gav vi at se, og hvem er så de vigtigste i det her, hvem er kernen i den her gruppe. Det var så dem, vi kaldte Magteligen. Det var så første gang, vi gjorde det, fandt vi 423 mennesker inde i den her kerne, og så gik vi så i gang med at kortlægge dem, og både finde ud af, hvad de lavede, og hvad for nogle uddannelser, de har taget, øh, hvor de kom fra, øh, alt sådan noget. Og i den forbindelse, måske, nok som stod, måske var det en stor overraskelse for os, eller i hvert fald en overraskelse for os, så dukkede kongefamilien også op, og øh, også andre nøglemedarbejdere ved hoffet, som nogle af dem, der spillede en rolle for at, at binde det her sammen. Det gjorde de også, fordi vi blandt andet havde sikret, at vi tog statsbesøg og kongehusets andre sådan officielle eller halvofficielle begivenheder som kongejagter og så videre med. Men der kunne vi altså også se, at når vi tog det med ind, at der mødtes kongehuset og lavede faktisk også bånd mellem især nogle af de mest etablerede i det store erhvervsliv, og også nogle gange embedsmænd eller øh, politikere i forskellige af, af de her øh, begivenheder. Ja. Vi kunne faktisk også se, at rigtig mange af dem, vi kortlade, havde også fået en orden af kongehuset. Så på mange måder så, så øh, betød dukket kongehuset op igen og igen i, i vores kortlægning. Det er jo ligesom en eller anden form for lim, der, der hæfter alle de her meget magtfulde mennesker sammen. Ja. Øhm, og det var så de her 423 mennesker i, i kortlag. Øh, og er, er alle kongehusets medlemmer en del af de her 423 da vi gjorde det første gang, så... Altså alle de voksne, ja. Alle de voksne. Så, så jeg, jeg er vel på, hvis vi gik ud og gjorde det lige præcis i dag, om, om øh, prins Christian ville nå at være med. Øh, men øh, men øh, de, var, de var sådan set alle sammen med øh, øh, på det her tidspunkt der i... Øh, i hvad hedder det? I, I 12, hvor vi startede med at korlekt, der var det prinsgemalen altså prins Henrik, øh, dronningen, Frederik, Joachim, øh, Mary... Jeg kan faktisk ikke, jeg tror ikke, Marie var med faktisk, okay. men, men, men det, var, det, var, det var dem, der var med, og så var hofmarskallen blandt andet også med, så der var også nogle folk i, hvad man siger, ind omkring hoffet. Ja, og, og, jeg, og jeg ved jo meget, meget sjovt, at altså, kromantese Mary er ligesom den mest magtfulde i forhold til jeres kortlægning. Hun var i hvert fald den, der dukkede op i flest netværk. Man kan jo ikke nødvendigvis sige, at hun var den mest magtfulde, men hun var i hvert fald den, der var bedst forbundet i vores første analyse. Det var hun blandt andet i kraft af, da hun kom til at blive Marathon jo etableret. Og, og det er sådan en ting, vi også kan se, at når der er nogle ting, der på en eller anden måde har noget med kongen at gøre, så kommer der altså mange af de her andre elitefolk. Så Maryfonden samlede, hvad jeg må sige, hele toppen af den danske fondsverden, som også var nogle folk, der havde nøgleposter i erhvervslivet eller i uddannelsessektoren eller, eller andre steder. Så, så det var virkelig også et, et betydningsfuldt mødested øh, øh på tværs af fondsverdenen. Ja, så hvis der skulle sidde nogen derude, det er jo altid sådan en snak, når man, når man snakker om kongehuset, alt efter hvad man mener om kongehuset, så, så snakker vi jo om dem som de her lidt eventyrambassadører for Danmark, og de kransekagefigurer, de fremstiller vores land på en god måde og gør meget godt for Danmark og sådan noget, men, men der er faktisk også en rigtig stor magt forbundet med, øh, med kongehuset. Ja, de, de, de bliver jo denne her officielle øh, forbindelse, som, som gør, at man kan... Nogle af de få steder, hvor man kan mødes også på tværs af forskellige sektorer, så bliver det jo også sådan en slags blåstempling af, hvem er faktisk de vigtigste aktører. særligt, hvad man sige, når der for eksempel er, er statsbesøg fra, fra udlandet. Øhm. Så kan man sige, hvem er det, der bliver inviteret med, når den kinesiske præsident kommer, eller øh, når, øh, når, den, når Macron kommer, eller, eller hvad for nogle virksomheder bliver sat til at repræsentere Danmark. Øh, og der spiller Kongehuset jo i samarbejde med ministeriet en, en vigtig rolle i at udvælge, hvem er, hvad man sige, hvem er samfundets støtter, hvem er det, som, som, som vi sætter ind her. Og på den måde bliver det jo også for dem, der kommer, kan jo også kigge rundt i lokaler og sige, at det er også her, der sidder på samme niveau, og er, hvad man siger, vi er de fremmeste i Danmark på en eller anden måde. Det er jo, det er jo den, hvad man siger, det er den magi, kongehuset på en eller anden måde har, at de kan netop blåstempe nogen og sige, at det her er en person, der er så vigtig, at du skal være blandt de 50 mennesker, der sidder med til bordet, når Macron kommer. Ja. Nå, nu kunne jeg godt tænke mig, Kristof at vi skulle dykke ned i, du teasede lidt for det tidligere, men i nogle af de her sådan, arenaer, hvor de magtfulde mennesker mødes. Altså, hvor, hvor kongehuset måske øh, inviterer til hof, eller hvor nogle af jer, ja, Danmarks mest magtfulde, og kan jeg også godt sige for, at også nogle af de meget rige i Danmark øh, mødes. Og det er jo for eksempel de her kongejagter. Øh, her på BT har vi lidt sådan en tradition for erhverv, når der er de her kongejagter, så, øh, så grænsker vi lidt den her øh, gæsteliste, og vi har også tit ringet til dig for at øh, få en holdning til, om hvem er det egentlig, der er på den. Og hvorfor er det egentlig, at de her kongejagter er så interessante? Fordi man udefra tror jeg, at mange danskere måske tænker, at Krummerens Frederik han kan lide at gå på jagt, og så inviterer han øh, nogle forskellige mennesker, og de går på jagt. Og ja, det er så nogle, øh, nogle virksomhedsledere og nogle forskellige, men, men der ligger også en, en, et lag under det. Øh, hvorfor er de så betydningsfulde? Jeg tror, det er meget det, vi ser. Vi ikke den der gæsteliste ved kongenjagt, men vi gør faktisk det vores analyse. Vi ligesom puler dem sammen, så vi også kan se, hvor mange der er med flere gange, så får man ligesom kun lov til rigtig at være med i, i, eller vi vægter ligesom folk i analysen efter, hvor mange der er med. Så der er ligesom sådan et, et fast sleng af folk, der ligesom er på jagt, som man kan sige. Jo, også er, dels er det jo nok nogle af, af kongehusets øh, personlige venner, men de er også man siger, meget særlige. De store flertal af dem er jo store godsejere eller ejer store jordbesiddelser, og en del af dem er jo også blandt Danmarks allerrigste. Så, så man kan sige øh, der findes jo mange jæger i Danmark, men det er en meget bestemt hvad udvælgelse af, af, af hvem der kommer med. Så nogle gange de her kongejagt afhængig af hvor det hænder selvfølgelig. Så kan man sige så kommer der også nogle lokale spidser, lokalpolitikere, lokale erhvervsledere som Øh, som, som også kommer med. Så igen bliver det også lidt den der blåstempling, og samtidig er der nogen, der øh, kommer med hver gang, eller i hvert fald næsten hver gang, og, øh, og på den måde ligesom cementerer deres relation til, øh, til kongehuset. Nogle af dem bliver jo også det, der hedder hofmejermestre. Ja. Og det betyder også, at de sammen med kammerherrene, i hvert fald ofte, bliver inviteret med til de her royale begivenheder, udenom ministerierne. Ja. Så det vil sige, at man kan sige, så gør man, at man hver gang kommer med, uanset hvad man siger, hvad det. Er. Øh, byokratiske system. Så har man ligesom en fast plads ved bordet, hvis man, hvis man får en af de titler. Ja. Og det er så, kan jeg forstå, Kammerherr-titlen, og hvad sagde du, hoffiermester? Kammerherr, Hoffjermester. Og så vidt jeg kan se, jeg ved jo ikke, jeg har faktisk spurgt kokkenhuset, om de ville lave et forskningsinterview med os, men det sagde de nej til. Nå, ja, det gør de ikke? Nej, ja, jeg tænker også, de, de har travlt med så meget andet. Æh, men, men man skal jo spørge, så kan man sige. Det synes jeg er godt, I sport. Ja. Æh, Men øh, Men så vidt jeg kan læse, hvis jeg sidder og kigger over de her lister, så kan man sige, at dem, der er kammerjer og hoffjermister, de er næsten alle sammen gamle, adelige familier. Og udover at være gammel, adelig, man kan sige, hvis man skal være hoffjermister, mener jeg også, at man skal have adgang til jagt. Det vil sige, at så er det en fordel at have et gods, og man har noget i man kan jage i. Men den eneste anden gruppe, der rigtig dukker op, som ikke er af adelig slægt, det er Danmarks nogle af Danmarks allerrigeste milliardærer. Og kan du, kan du nævne et par navne bare Jamen, sådan, så det vi det kan jo, blive helt konkrete? det er jo Holk-Poulsen-familien, der har øh, bestseller og kæmpe jordbesætter. Det er Lego-familien, det er Danfoss-familien, det er Grundfos familien øhm, Så det er familierne, der ejer de her helt øh, store industrivirksomheder, og typisk er det også folk, der så bor på gusser og har været rige i, i flere generationer. Holk-Poulsen og de nyeste ja, det nyeste. I. Ja. Men, men de fleste, sådan som ligesom Fritz øh, blev, øh, blev jo også kammerherre. Øh, øh, og har muligvis lidt mere skabt sin formue selv. Det er lidt mere uklart. Øh. Men for de fleste af dem ved man sige at de har to ting til De er rige flere generationer, og de er milliardærer. Øh, og, og så mange milliardærer har vi jo heller ikke i, i Danmark. Vi har nok et, et, et, et par hundrede stykker. Ja. Øh, så. så og dem her er jo så de, de allerrigeste. Lego-familien er den allerrigeste familie i Danmark, og Paulson-familien er den næstrigeste familie i Danmark. Så det er, det, er, vil sige, det er den absolute top af de mest etablerede dele af den økonomiske elite, og dem, man måske lidt kan sige, også er på vej til at blive sådan en slags ny adel, fordi deres formue jo går i arv, og nu går relationerne til kongenhuset i nogle tilfælde her. For eksempel Danfors-familien er faktisk også gået i arv, øh, Jørgen Mads Clausen, Mor, øh, biden var også tæt på øh, kongehuset, og så, er det ligesom, så går man ligesom en generation ned. Så på den måde kan man sige, at de her store øh, industrifamilier, øh, eller i hvert fald store milliardærfamilier, bedst eller ikke rigtig industri, at de er på vej til ligesom også at blive en del af, af adelen og, og komme ind øh, i, i, i den kreds. Ja. Og hvis vi så skal kigge på, det er så ligesom dem, der er tæt på, og det er ja. sådan, det bliver, det bliver udvalgt, så at sige. Ja. Det man sige, det er også den sociale kreds omkring kongenhuset. Det ja. er dem, jeg vil gætte på, de også er personlige venner med, eller har nogle, nogle, nogle, nogle meget tætte, opbygger tætte relationer med. Ja, det er, jo, det er jo også offentligt kendt, at ja, mange af de her familier er venskabelige med kongehuset. Og det har også været fremme det her med, at for eksempel nogle af de her familier, du nævner, ved flere lejligheder har betalt øh, for at flyve kongehusets medlemmer og steder hen. For eksempel, det har der også været noget debat om tidligere, sådan skal man have de her finansfamilier eller milliardærfamilier til at, at økonomisk støtte kongehuset? Men hvis vi skal gå ind i sådan en snak om, om der er, er der et problem i det her? Hvad tænker du så som en type, der forsker i når det, du, når du kigger på den her data, og du ser, hvordan det bliver udvalgt? Er det problematisk, eller er det naturligt, at det foregår, som det gør? Jeg synes, det er et problem, fordi at Kongehuset på den her måde også lidt risikerer at blive drevet som et familiefirma. Dels, som du ser, er der de her gaver. Mærskfonden sponsorerer Nye Redebane op ved Fredensborg Slot der er blevet sponsoreret, både fly, alle mulige typer af gaver, som det det var til, til andre offentlige ansatte. Nu kommer Kongs-Husen netop ikke offentlige ansatte. Men... Selvom man kan man i en sjov vending kunne sige det, fordi de selvfølgelig får apanage, men de er ja, de jo ikke fungerer offentlige fungerer jo sådan set omvendt for rent. Sådan, øh, I vores grundlov så er det jo nærmest omvendt, at, at det er dem, der ejer staten, ja, og er ikke omvendt. de ejer også. Ja. Eller de er, altså som man kan sige, det de er jo ikke nogen, vi, vi ansætter. Det er jo nærmere nogen, som, øh, som jo tilbage i tiden i hvert fald har øh, haft uønskrænkede rettigheder, og nu har lidt mindre, øh, har, mere, øh, har mere indskrænket rettigheder i forhold til, til, til borgerne. Øhm. Men den anden ting er jo så, når, når de her venskabelige relationer bliver blandet ind i, i det, jeg talte om før, som handler om, at kongehuset jo også viser, hvem der er samfundets støtter i Danmark. Så, hvem er de vigtige organisationer? Så hvis nogen får en plads ved bordet, ikke fordi deres virksomhed er vigtig, men fordi de er tæt på kongehuset, jamen så tager de jo en plads fra nogle andre. Det vil jo godt være... Nu hvis vi tog eksempel Fritz Schur, som laver toiletpapir til, øh, til netto. Så det kan godt være, at det i virkeligheden ikke var ham, vi gerne vil have med til bords med en fransk erhvervsminister, Men vi gerne vil have en med fra en øh, vindmøllevirksomhed, så vi kunne sælge nogle vindmøller til Frankrig eller et eller andet Så kan man sige, at når vi pludselig går ind og skifter fra, at det bliver hvad man siger, et professionelt Øh, hvad man siger, rationelt begrundelse for, hvem der skal sidde med, til det også bare bliver, at de her skal sidde med, fordi det er en del af traditionen, og de, de er tæt på os. Jamen, så, hvad man siger, så kommer vi til at drive kongehuset efter, eller så kommer vi til vi, som samfund at uddele denne her symbolske anerkendelse, som vi som sociologer kalder det der med at få lov til at sidde med ved bord her. Ikke på baggrund af meritter på baggrund af, hvem der har øh, fortjent på baggrund af, hvad der er bedst for samfundet, men på baggrund af, hvem der er tættest på kongehuset. Mm. Hvis jeg så skal lege Djævnens advokat lidt på, på det, du siger der, kan man så ikke omvendt sige, at øh, hvis nu øh, af de her familier, der er helt tæt på kongehuset, var, var sådan nogle lidt tilfældige i nogen, eller, altså sådan, men, men det er jo vidderligt at nogle af Danmarks allerrigeste familier, det er også nogen der virkelig har... Øh, har nogle virksomheder, som vi ved har stor eksport, altså som sælger meget i udlandet. Det er, nogle, det er nogle meget kendte virksomheder. Øh, så, så er det egentlig ikke bare naturligt, at netop øh, den her gruppe er øh, i en automatisk med ved borgerne, netop fordi at de også har nogle meget kendte virksomheder, som, som man også kender i udlandet. Det er man sige, at nogle af dem vil sandsynligvis blive inviteret alligevel, men. Det giver måske også nogle særlige problemer, fordi der er jo andre typer virksomheder, som ikke har en ejer, som måske, hvor, hvor man ikke kan tillade sig at bruge pengene på samme måde. Så lad os tage, øh, hvad hedder det, lad os tage nu Nordisk, for eksempel, som jo er fonds ejer, men hvor fonden ikke giver store donationer til Kongehuset, meget bekendt i hvert fald, så, så kan man sige, de har jo så ikke et familie overhovedet, der kan være øh, hofjærmester eller et eller andet, som så, så ikke kommer ved På den måde, så bliver det ligesom en måde, hvor en bestemt type ejerskab, hvor dem, der er virksomheder, der er familieejede, ejede af de her milliardærer, får forrang frem, og virksomheder, der er, der er mere rent ejede det kan også være andelsejede selskaber, som Arla eller Danish Crown, eller bare selskaber, der var øh, almindeligt børsnoteret og er af en bred ejerkreds, som ikke på samme måde øh, kan sikre sig en, en, hvad siger, en fast plads øh, øh, ved bordet så altså, det bliver mere øh, konstruktionen i, at det netop er, som du siger, den her nye adelige ja. familiestruktur, der gør det mere end det egentlig er. Fordi som du siger, Nouveau Nordisk er der jo ingen, der kan betvivle, i hvert fald har rimelig stor succes øh, og haft det i mange år. Øh, men, men de er ikke selvskrevet øh, ved det fine bord, men det er de andre virksomheder. Man kan sige, det er lidt, man kan sige det er omvendt, det at der, der kommer nogle relevante virksomheder med, er lidt tilfældigt. Eller sådan. Det er ikke bare ligesom design, det er tilfældigvis, at vi er nok til, at nogle af dem, der kommer med, er vigtige. Men igen kommer, kommer der også nogen med, hvor man vil sige, for eksempel hvis vi gentog tilfældet Fritz at hans virksomhed havde måske ikke en tyngde, der gjorde, at han var et oplagt kandidat til gengæld, var han i hvert fald, hvis man skal tro den bog, der er skrevet om ham, af tre journalister fra, fra, fra Posten, den der hedder Kammerhans Nye Klære, var han jo ekstremt gavmild over for Kongehuset. Mm. Så, så på den måde bliver, lader det til noget kriteriet også, hvor, hvor gavmildt du er med gaver til Kongehuset, og ikke, øhm, hvor vigtig din virksomhed er for det danske samfund. Ja, og den her økonomiske forbindelse, som der jo helt øh, åbenlyst er, øh, er, er det et problem, synes du? Jeg synes, det er et problem, fordi at vi jo normalt gerne vil have, at vores stat agerer uden at, altså agerer uden at tage hensyn til gaverelationer. Hvis en departementchef sagde ja til noget af det, som kongehuset sagt ja til, eller en ville som helst offentlig ansat, hvis jeg sagde ja til at flyve med en af mine studerende på øh, privat jetfly øh, hjem fra en konference, som jeg bag, og hvor jeg bagefter skulle give pågældende karakter, så ville hammeren falde. Det vil være helt klart, ja. at den type gave må jeg ikke sige, sige ja til, så længe jeg har noget med denne her persons øh, sag at gøre. Eller på en eller anden måde. Og vi har jo en der regler, hvor vi siger i forhold til korruption generelt for, for, for offentlige ansatte, at de er meget strenge, fordi vi skal være, folk skal kunne være sikre på, at der ikke er korruption. Så derfor der har vi allerede tænkt ind i lovgivningen, vi må lave lov, vi behøver ikke at se en øh, brun kuvert med penge skifte hænder. Vi skal bare være sikre på, at man ikke kan drage et tvivl, at det her, det her bliver bedømt øh, objektivt. Og der... Kan man jo sige, at kongehuset, det er jo selvfølgelig også en tradition, men hele den måde, de inviterer med til ting på osv. så videre, kommer til at foregå på en måde, som er ekstremt gammeldagsudtridt med, hvordan vi normalt tænker, at vores samfund skal agere, altså professionelt, ordentligt, ikke, grupt, ikke på baggrund af personlige relationer, men på baggrund af sagsbehandling. Mm. Og nu, øh, nu kongehus er kongehuset jo ikke mere her i udsendelsen, men vi har også på BT skrevet en del for eksempel om det her med gavepolitikken i kongehuset, som der er jo lidt en parallel til her. Øh, og der er jo også mange elementer, hvor kongehuset nok vil sige, jamen det er privat, og selvom man er en del af kongehuset, så har man også ret til at have noget privat. Så for eksempel hvis øh, kronprinsparet eller nogle andre fra kongehuset, de skal på en privat tur, ferie et eller andet sted hen, så øh, har de ret til at tage derhen med nogle venner, og hvem der så måske i betaler, det er måske lige meget. Kan man ikke også se sådan på det, at vi har selv i Danmark valgt at have den her jo i, altså på papiret lidt sjove størrelse, som et kongehus er, og så må man også leve med, at der er nogle private relationer, øh, som man ikke altid har, altså, kan, kan ændre på, eller lave, have, have fuld indsigt i. Det er klart, at, at alle har lov til privatliv, men Igen kan man sige, for almindelige offentlige ansatte, så, så er der jo indtil flere regler, der, der skrider ind her, at, at, at dels, at du må ikke modtage økonomgaver af en, større end en vist størrelse, det skal i hvert fald rapporteres og forholdelses til. Og så betyder det jo også, at hvis du så senere hen skal forholde dig til, for eksempel om de her mennesker skal inviteres med til et eller andet, som jo ligesom er den ting, som, som kongehuset blander gør, eller skal han orden? så er du også nødt til at sige, nu er jeg inhabil, jeg er nødt til at gå udenfor døren. Jeg kan ikke være med til at træffe denne her beslutning. Vi er ikke særlig gode generelt i Danmark til at forholde os til inhabiliteten, men, men dog er der sådan ret fine regler for altså de fleste steder, hvordan man, man må agere. Så man kan sige, at i, i det omfang, man gør noget privat, så er man jo også nødt til at forholde sig til, hvordan man har ageret som privatperson i sin embedsførelse. Altså, det nytter ikke noget at være... Der, ligesom der ikke er, er en privat Lars og en statsminister yeah. Lars, så er der heller ikke nødvendigvis en privat Frederik og en kronprins Frederik. Det betyder ikke, at Lars Løkke Rasmussen eller øh, kronprins Frederik ikke har ret til privat liv, men som økonomiske aktør, som nogen, der går, er med i økonomiske transaktioner, hvor man får gaver og lignende, så kan man ikke lige pludselig tage privat hatten på, øh, når man bestrider et offentligt embed og man kunne jo også sige, grunden til, at man betaler af Panation, at vi ikke bare lader kongehuset være 100% øh, hvad man siger, sponsoreret af alle mulige andre, er jo netop også, at man kan have en forventning om, at de i kraft af Panation kan have en, en øh, livsstil, som passer sig for øh, et kongehus, men at de så ikke skal rende og sige ja til, alt muligt andet, hvor, som de får gaver. Så må man simpelthen sige, øh, øh, øh, eller så må man, hvis man ikke mener, at man har nok for kongen så må man tale for at få sat øh, øh, Appanation op. Men måske et af problemerne her også er at i det her netværk, jeg lige har kortlagt, det er jo milliardærer. Blandt hvad man sige, denne klodes milliardærer, eller måske endda hvis vi kalder dem dollarmilliardærer, det er man da cirka 3.000 af i verden, der er der jo sådan en særlig livsstil, som er jagter og privatfly, og at man også kommer til for eksempel Grand Prix, Monaco eller andre ting. Der er ligesom set, hvor det er dyrt at være, dyrt at få plads osv., og der rækker appanage nok faktisk ikke til, at man sådan fast kan være en del af det globale jetset. Og på den måde så kan man sige, til gengæld så er chancen, hvis man gerne vil ind et eller andet sted, hvis man så kommer med Danmarks kronprins eller kronprinsesse. Ved siden af, så skal man nok komme ind som milliardær. Så på den måde bliver det jo også sådan en, øh, hvad man siger, kongehuset skaber opmærksomhed for de her milliardærer, og omvendt så muliggøre relationen til de her milliardærfamilier, og også at kongehuset kan leve det her globale milliardærliv, ja. som, som, som de ellers faktisk ikke vil have råd til, på trods af, at, at vi bruger ja, flere hundrede millioner på kongehuset. Ja. Så... Og det er der, hvor du siger, at det kan komme til at lukke lidt for meget vindetjenester i sådan en konstellation? Ja, præcis og det, det, det kan være ligesom faren for, at, at, at man gerne eller risikoen er, når man gerne vil at leve det her liv, og så er man faktisk også afhængig af de her vendetjenester, Fordi at, selvom opan er høj, så, så går den måske ikke helt til, at man øh, at alle medlemmer af kongehuset kan have deres eget goldstream, eller hvad de der øh, sådan super private jetfly øh, øh, er. Nej. Og det skal jo også lige siges, det synes jeg jo også er interessant, når man snakker om det emne som jeg forstår det i hvert fald, så gør kongehuset jo faktisk ikke noget forkert. Altså de, de holder sig jo inden for de rammer, de har. De får øh, som øh, de har jo en masse selvfølgelig udgifter til slotte osv., men ellers så kan de jo bruge deres penge, som de vil. De har retten til privatliv. Øh, I forhold til de her gæstelister, vi snakker om, hvem skal med, der er det jo øh, der er det dem, der får lov at invitere i samarbejde. Man holder en fest, bestemmer man, hvem man inviterer. Præcis, ikke? Så, så man kan sige, at alt det her, vi, vi snakker om nu, de, de gør jo egentlig, Øh, hvad, de, hvad de må så, så set med dine øjne øh, er der nogle ting man burde ændre altså øh, burde, man, burde man lave om på øh, hvilke krav der er til sådan en gæsteliste til en gala eller, til en, eller øh, hvordan skulle man ændre på de her ting set med dine øjne Jeg tror her vi på en eller anden måde stadig lider under at, at mm. hvad man siger, de danske borgere løbende gennem de sidste godt 100 70-80 år ligesom har taget magten fra kongehuset og taget privilegier fra dem. Men vi stadig er et sted henne, hvor det er jo netop, som du siger, er kongehuset, der har rettighederne, om man så må sige. De, som, det er helt på deres side. De kan ikke blive anklaget for korruption. De kan ikke være korrupt, fordi staten er på en eller anden måde stadig dem, øh, øh, øh. De, de, der er masser af ting, de, de har mulighed for, så jeg, så jeg tror måske, at, at det der ville være en sund diskussion for os alle sammen at have, det var ligesom for det første at erkende, at kongehuset har denne her, stadig har denne her magt til at blåstemple folk øh, og, og kaste glans over begivenheder Det betyder også noget, når dronning dukker op øh, i, en, øh, i en provinsby, eller øh, besøger en ø, hun ikke har været på i flere, eller Kongenhus ikke har været på i flere år. Den begivenhed, folk husker, det er noget helt særligt. Øhm, men at vi måske også tænker, hvordan vil vi gerne bruge denne her institution, og hvordan kan vi sikre os, at den bliver brugt bedst? Øh, så, og det vil nok kræve, at vi havde en eller anden større form for demokratisk kontrol. Det er være, at Kongenhus skal have en, en, en, en rådgivende bestyrelse, eller et eller andet. Jeg har ikke lige... Men, men jeg synes faktisk, at man skylder sig selv. Nu er det også... Øh, hvad man siger? det er lang tid siden, vi har taget det her op til, til, til revision, øhm, men, men hvis man sådan kigger på, hvad konghusets formelle magt er, så kan de jo være, altså potentielt set, kan de også være ret forstyrrende for det politiske system, hvis de faktisk beslutter for at gøre det, så vil de nok meget hurtigt miste deres magt. Øhm, men, øh, men jeg tænker så også for, for konghusets egen skyld, hvorfor ikke få ligesom, rødt lidt op i det her og få opdateret relationen mellem kongehuset og resten af samfundet til det til de 21. århundrede og, og få lidt mere klarlagt øh, hvad vi gensidig øh, forventer hinanden. Og, og, og der tror jeg godt nogle gange, at man kan sige, der kan nogle gange være problemet i Danmark, tror også, at diskussionen bliver meget, at vi forholder imod et kongehus, og det kan folk have alle deres holdninger til, men i stedet for også at snakke om, jamen, uanset om man er forholdet imod, så kan man også godt snakke om, hvordan kan vi have en hensigtsmæssig indretning af, af kongehuset. Og den diskussion har vi jo haft mange gange, fordi vi har skulle finde ud af, hvordan sikrer vi os, at det er Folketinget og ikke kongehuset, der bestemmer, selvom det formelt set er dronningen, der udpeger statsministeren. Øh, øh, og så videre. Så, så der er simpelthen noget... Der er måske nogle diskussioner, vi skal have, som, øh, som, øh, som måske vil være, være sunde og, og, og og starte med at og, og ligesom komme ind i snakke, hvordan kan man egentlig styre et, et, et monarki i, i det, i det 21. århundrede. Og kunne det for eksempel være sådan noget som større åbenhed omkring, øh, hvad man modtager øh, økonomisk? Ja, og eller jeg, vil, gaver, eller ja, jeg vil jo også mene, at det vil indebære, at, at, at kongehuset, i øh, øvrigt ligesom folketingspolitikerne heller ikke er, at kongehuset var, øh, var underlagt øh, korruptionslovgivning ligesom alle mulige andre. Øh, ja. Og så, så vil man jo også... Man har stadig gaver, så er der bare regler for, hvordan man, øh, hvordan man håndterer det, hvem man kan modtage gaver fra. Så selvfølgelig også nogle gange, man sender... Øh, øh, man kan jo altså også være nødt til at sende gaver tilbage, hvis det ikke er passende at ja. og, og modtage dem. Og det kan man sige nu, vi har talt en del med Kongehuset i forbindelse med vores artikler om gavepolitik. Og der ved jeg, at, øh, at Kongehuset... der svar på de her ting er jo, har jo været, at... Øh, at øh, at man har, man har ikke nogen nedskrevne gavelister, man har ikke nogen sådan officiel gavepolitik, man melder de ting ud, man synes skal meldes ud, øh, og så og håndterer man det ellers selv. Øh, så, øh, men, men der mener du, at der skal være en større åbenhed. Ja og, øh, ja, og i sidste ende må man jo også sige, at der er nok flere gaver, man er nødt til at sige nej til, hvis man skal have en, en relation til, øh, øh, til de her... Øh, til, til de her mennesker i, i fremtiden, som også er en professionel relation. Hvis man ligesom vil, vil tage sin opgave som ligesom dem, der, dem, der er repræsentanten for det officielle Danmark frem, så må man ligesom også finde ud af, om man vil så have en professionel relation til mennesker, eller en personlig privat relation. For man kan ikke, øh, i hvert fald særlig hvis der er gaver eller større økonomiske beløb involveret, øh, så kan man jo ikke det. Altså det var også... Altså, der er jo selvfølgelig en bagatelgrænse. Hvis der er nogen, der har lyst til at købe en plade chokolade til så vil det selvfølgelig altid stadig være... Altså, selvfølgelig, til... ja. Jeg tror også godt, jeg må få et æble af mine studerende, ikke? men men, men, men, men, men det er klart, når vi er over et eller andet, så, øh, så, øh, så, øh, så, så er det øh, så hvor vi ligesom siger, nu er nu er vi... Nu er vi hen i et niveau, hvor hvis det er en... Øh, hvis det er en ny kapsejlægsbåd, eller en ridebane til 50 millioner, så kan vi ikke helt... Øh, Bare sige tak og, og, og, altså, og, og, og glemme det igen. Ikke? Man kan sige, at Ridebanen for eksempel, den er jo så offentlig, fordi det var ja, øh, mærsk, og, den, og så blev det så meldt ud. Ikke? Men, men der er også en masse, som ja. bliver for eksempel ikke meldt ud øh, sådan offentligt, at man tager imod en flyvetur øh, til Monaco. Nej, men, men, men der er jo både et spørgsmål om gæven og offentlig, og så også om gaven er, er inden for, inden for rammen, om man så må sige, af ja. Og igen kunne man, vil jeg også så sige, hvis, hvis, hvis det var bydende nødvendigt at få en ny riddebane rundt om, om, om slottet deroppe, så måtte man jo gå til staten og bede om at få det, fordi man siger, at vores uafhængighed er det er, man, det er vigtigt, at folk ikke kan være stille spørgsmål, ja, spørgsmål ved vores uafhængighed, så må vi jo øh, få, få finansieret det her, ellers må vi acceptere, at, at ridebanen er lidt mere nedslid, end, end den var øh, end den ellers ville have været. Ja. Det er jo sjovt det, at du, du nævner med, at, at du mener, at vi burde tage en en fornyet diskussion om ikke at have et kongehus, men hvordan vi forvalter det at have et kongehus. Fordi, som du siger, man har jo haft den mange gange gennem århundrede, hvor man hele tiden har justeret. Men, men nu er vi et sted, øh, som jeg ser det også, hvor altså, majoriteten, den klare majoritet af danskerne, øh, over 80%, bakker jo op om det at have et kongehus. Vi har også øh, et klart flertal blandt politikerne, der i den grad bakker op om kongehuset. Og det virker jo lidt til, at de to størrelser øh, forenet gør, Øhm, at, at det er så populært, at der egentlig ikke er så mange, der er interesseret i nødvendigvis at, at lave og kigge på det, fordi vi, vi kan jo godt lide vores kongehus, så, wo, så hvorfor skulle vi genere dem? Så tror du egentlig, at, at den diskussion kommer? Jamen, jeg tror alligevel, fordi en gang imellem, så er det jo sådan, hvor det går op, hvor der er nogle af tingene, der er lidt mærkelige, og det går op for, for en, ligesom øh, hvordan tingene er jeg taget i... i Inden jeg skulle hen, snakkede med min kone, og så snakkede jeg om dengang, kronprins Frederik for eksempel kørte over for Storebæltsbroen, der hvor den var lukket på grund af storm, og jo var straf, kunne gøre det, og der var ikke noget nogen straffrihed og potentielt satte en masse menneskers liv i fare øh, øh, ved det. Øh, hvor man kan sige, det er jo sådan en af de ting, man siger, jamen, det kunne godt være, at vi lige skulle opdatere det. Vi har jo for nylig også opdateret sådan så kongehuset, øh, hvad det var, det var 10 år hvis, siden, vi stemte om, ligesom at opdateret det sådan så, at, at hvis øh, kronprinsparets ældste barn havde været en, en øh, pige, at så ville hun også være først i tronfølgeloven, så man kan at vi fik opdateret lige Det, det er den eneste sådan, opdatering, vi har lavet. Øhm, øh, så, øh, men, men så på den måde så kan man jo sige, vi har jo heldigvis som samfund flyttet os siden vi for alvor lavede om i, i tronføl sidst i, i 1953. Så, så det er måske også bare sådan, okay, der er gået lang tid siden, der, der, der er sket meget, øh, også i forhold til, hvor, hvor Kongens står, hvordan vores samfund er. Øh, så måske var det meget fint at få, øh, at få opdateret, hvordan, øh, øh, hvordan, øh, hvordan det hele øh, så ud. Uden altså Øhm, også fordi, at jeg synes når man diskuterer det her, eller hører det her, så er det jo næsten alle, der er enige om, at igen, hvis vi kigger på grundloven, hvad for nogle magtbeføjelser, kongenhus faktisk har, at alle er enige om, at det ville ikke være okay, hvis så brugte de magtbeføjelser. Nej. Men man kan sige, så er det jo sådan lidt, måske på tide at få ryddet op i det, så det overhovedet ikke behøver at være et issue på noget tidspunkt. Øh, altså, for ikke så meget, altså... Lige få, lige få lavet lidt hovedrengøring i øh, øh, hvordan det ser ud. Også fordi vi nu, nu har de her historier. Det bliver jo netop også historier, som faktisk sætter kongehuset i et dårligt lys. Om det så er at køre over for den her bro, eller nogle af de her gaver, eller et eller andet, hvor at øh, at, øh, at der kommer nogle kritiske historier, som måske i virkeligheden også kunne undgås ja. og kunne gøre livet nemmere for kongehuset, fordi reglerne blev mere klare, og de er ikke hele tiden lige... For jeg kan da også godt se, hvis der er nogen, der... Hvis jeg ellers skal ikke rigtig vide... Eller, altså, jeg vil heller ikke sige nej til en, en, et privatfly og en, en, et sæde, eller en plads for første række til Grand Prix i Monaco. Hvis nogen spurgte mig... Øh, det særligt, ja, og du, og du godt måtte gøre det... Og, og det var en ven af familien, og jeg vil ikke havde lyst til at sige... Nogle gange siger man jo også bare heller ikke nej, fordi man ikke har lyst til at afvise folk. Så, så jeg tænker også, at det kan jo også faktisk blive en hjælp for kongehuset, hvis de har klare regler. Ja. Øh, det kan også være rart for mig, hvis mine studerende er glad for et eller andet, så jeg siger at I må ikke give mig et eller andet som tak for, at jeg har været en god arbejleder, hvis der jeg skulle være så heldig, at der nogensinde var nogen, der mente det. Så må jeg ikke, øh, fordi I, folk skal være sikre på, at jeg, at jeg bedømmer jer øh, færre, at I skal, og på den måde slipper de også for at tænke, de tænker, slipper for at tænke på, at der skal være et pres og alt muligt andet. Øh, så, så der er bare, at altså, nogle gange kan det jo også hjælpe, at, at man har nogle retningslinjer, man kan forholde ja. sig til, så det bliver nemmere at sige nej, så man ikke bare virker som en sur en, der ikke vil med til Grand Prix ja. Monokon, men at man faktisk siger, det må jeg ikke. Det bliver i hvert fald spændende at se, om vi på et tidspunkt kommer til, også politisk måske, at have den her diskussion øh, i forhold til, øh, hvad, hvad kan og må kongehuset øh, formelt og økonomisk i forhold til den magtposition, de har. I hvert fald interessant, synes jeg, det her med, at, øh, at når, vi, når vi kigger på demokratiet, er der jo ikke nogen af os, der er i tvivl, om vi tilhænger et demokrati, men vi kan jo også godt stille politikerne Øh, til ansvar for det, de gør, eller gå efter dem. Men derfor er vi jo stadig tilhængere af demokratiet, på samme måde, som jeg egentlig tænker, at mange danskere har det med kongehuset, at øh, der er vi jo mange, der tilhænger af det. Men der er det ikke så tit, vi tager diskussionerne. Så det er det, du ligesom har en opfordring til, at det burde vi gøre nu. Jeg tror, det vil være sundt at få, få vendt det igen. Og også ligesom, huske måske, at ligesom det altså de skal, de skal opdateres og vedligeholdes. man kan ikke ligesom bare sige det gør vi ligesom, vi vi altid har gjort for, for samfundet, og magtforhold og alt muligt andet, øh, ændrer sig. Øh. Nogle af de her rige mennesker, vi har fået, er jo også blevet voldsomt, voldsomt meget rigere. Ja, så, så, så, der er sket så, ja. meget med Anders Holk Poulsen fra 12, 2012, for eksempel, til nu, ikke? Jo, Æh, bare ham. De rigeste milliardærer, i Danmarks formue har vokset mange gange de sidste, så, så, så det måske også, altså pengene sidder måske også lige pludselig lidt løsere hos den her gruppe, fordi de, de lige pludselig også er oppe i en en rigdom, som er en anden liga, end, øh, og vi skal forholde os til, at vi har de her mange milliardærer i Danmark, øh, øh, som lige pludselig skal give nogle gaver, som øh, måske er på et helt andet niveau. Eller i hvert fald oftere kan give gaver på et helt andet niveau, end vi har været vant til tidligere. Jamen, jeg tror, on that note, Christoph, så er vi ved at være nået til vejs ende i den her udsendelse, selvom jeg tror, at vi tog kunne snakke meget mere om det her emne. Det er meget spændende. Du må komme tilbage igen en anden gang, er, øh, er, så er. kan vi snakke mere. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i programmet og gøre os lidt klogere på den her øh, magtelite, som øh, omgiver øh, kongehuset, og, og som jo nok for mange er sådan en lille smule hemmelig, og hvordan det her magtnetværk fungerer. Øh, så skal jeg også som altid sige tak til Alex Brønbjerg i kulissen, der har produceret programmet, og selvfølgelig vigtigst af alt, tak til jer derude, fordi I lytter med. Vi hører som altid ved i næste uge. Tak, fordi I lyttede med.